يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا عَبَّاد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَذَّ الْأُمُورُ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلٌّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَلَنْ تَرَيَ مِثْلَ هَذِهِ I takojnë vetëm Allah të fëqip lot Ate falëndarojmë Dhe vetëm prejti mirësi kërkojmë Ate cilin Zotë i gjelesha në hu e odhëzën në rrugën e drejt Nuk ka kush që e dëvijan Dhe sa atë të cilin E lën e dëvijim në lajthitje Nuk ka kush që odhëzën pësë Allah të fëqip lot Salavatë dhe selamet tona Ja tërgojmë Profetit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem Shpetimit të djedve Qombi familit të pashtër Më shokët e ti të ndëshëm Edhe mbëshdo besimtarë dhe besimtare Të cilët e pasoj në rrugin e ti Diri në ditë e në gjekimit Lëzët e ndëruar besimtare Në javët e kaluara Kemi folër për meshirën e Rasulullah Qalallahu aleyhi wa sallam Kemi folë për meshirën e ti në përgjithësi Një kësështë kemi folër edhe për meshirën e ti Në disa raste ma specifike në atë kuptimin teorik dhe praktik të Rasulullahit sallallahu alejhi wasallam. Sot do të u enkadrojmë në një temë tjetër që praktikisht secili si prej neve ka nevojë që të që të përkujtojë njëri tjetrin rreth kësaj teme. Do të nisëm nga fakti se raportet e muslimanëve në përgjithësi Nuk jonë ashtu sikur se kërkon Kërkanin familjartë Dhe në ato të cilët në ka Sugjeruar në ka Mohamedi sallallahu aleyhi vësallem Në përgjithsi Po ndështëta edhe ato raportet E muslimanve Në drejthet matë ngushta Nuk jonë ashtu sikur se duhet Për ashtu se e se Së mundjet E zemërës të cilët Ata i përcilin ose prejatyrës smundjeve të zemrës, prej të cilave nuk shërohen, e bëjnë që muslimanët mos të kenë komunikim rall njëri me tjetrin, që njëri tjetrin mos të shiçojnë me syrin e dashurisë apo të respektit, por e shiçojnë me syrin e admiqësisë apo urrejtjes, që të arrihet parimi mbi të cilen Allah subhanahu wa taala na ka krijuar që ti duajmë njësi ti duan besimtarë, të respektojmë njëri tjetërin, atëherë, si cilip e neve ka nevoj që të kontroloj vetën e ti, gjithësisht, zemrën e ti, se ashtë e pastruar prej atyre së mundjeve të cilat sirezisht e rëzikojnë që njëriu mështë të kultivoj, që njëriu mështë ju afrej besimtarëve dashurija dhe respekt. Realisht, fjalë atë që ne do të flasim është pastrimi i gjoksit, vëndësia e saj. Çka do të thot pastrimi i gjoksit? Ose gjithsesi pastrimi i zemrës. Është pastrimi prej çdo elementit të xhelozis, urëties, armicis, e të ngjashme të cilat e sulmojnë dashurinë ader respektin e njeriu ndaj të tjerë e pëtetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se cili është njeriu më i mirë Muhamedi alayhi salam i tha çdo njerëj i cili e ka zemrën e pastër dhe të devotshme dhe gjuhën e drejtë Zamran e pastot dhe të davatshme prej ndroqjen e gjithë atyre elementeve të cilat e sulmojnë njerëzun ndaj bamirësisë ndaj të tjerë. Zaner, të cilat nuk mbajnë urëti ndaj, ndaj të tjetrit. Zamer, të cilat nuk mbajnë almirësi ndaj të tjetrit. Zamer, të cilat është e pastër në kuptimin e dasha mirësis në dajve prave të mirë atë tjerët të cilët të viprojë. Nuk e dëshiran të mirën vëtën për vetin e ti, për e dëshiran të mirën që një kësisht të dhe projnë edhe për të tjerët. Mohamedi a.s. në ka të reguar se si të funksionaj kjo zemë, se si të funksionaj kjo dashuri në mesin e besimtarve. Tha, atë dëshirani që të të regrejt për një element Nëse ju do të praktikonin atë gjë, pa dëshim se do të duheni me zveti. Atëherë tha, është shusë selame benekum. Par hapeni selamin në mesin tuaj, në shëshin të ndërë. Gjdo besimtarit, jepi selam. Nëse dëshëran që ti të pastros, nëse dëshëran që ti të kërë zemër të shëndosh, atëherë, si të shërë besimtarit, zemra jote duhet me përjetu për pe imbrëndësi se caj, do të me përjetu dashurin asaj që cilën e thët. Jo, vetëm selamin me gju. Para se të jepër selamin me gju, du është të jepër selamin me zemër. Kur selamin me zemër delë pri gjuës së shëndosh, atër kjo është selamin i cili i të regën efektet të ti. Se selamin i cili delë vetëm pri gjuës së një rrët, a i nuk në di kanë të këzemra e tjetër. Po fjala e cila delë pri zemërës, Dhe të rëmish dhe të kërkaj një zemër tjetën Të të gjithë vendin e të straho të kaja E ti, kur dëshëran E dhe sheni besimtar Përkujtoje dhe dije Se Allahut ka privilegjuar ty Se Zotit ka ndëruar ty Se ti të përshëndeshtë të besimtarët Me përshëndetjën matë mirë E dhe të, ku i për jepë selam Kënë për e përshëndet Për po përshëndet vlandë tënë Për po përshëndet mëstimani Duk i e th pacha dhe me shira Allah që ndajteje realisht kja është një për elementeve që ndikan që në njerëzit të kenë raportet e mira në mëzvegj të ndalemi në Kur'an në familat ku thët Allah subhanë hua ta'ala në Kur'an o në za'na ma fi sudurihim min gillen ikhwanin alasurërin më të kabilin një për dhuratave Shumë të rëndësishme që Allah subhanahu wa taala vay banorët e xhenetit është se para se hy të hyjnë në xhenet, para dyerve të xhenetit, njerzit do të pastrohen definitivisht smundja e fundit, e cila do të pastrohen prej saj është smundjet e zemrës. Dhe Allahu thotë, "Dhe ne vë pastrojmë atyre atërin atë të cilën e kanë në gjoksin e tyre." Dhe në gjennet do t'jen në lëzër Të ullër për bal mjeri tjetrit në divane Subhanallah Të, të ullën mjeri me tjetrit në divane Që aja për për të cilë dhërata Të cilën Allah subhanu vëtëala I shpërblen mjerëzit të kdera e gjennetit I pastrand A pizemrës e tëre O alargën gjelozin O alargën urejtjen Olargon mendimin e kërc, çdo gjë, të gjitha zemat e besimtarëve në xhenet, jo një zemë, të gjitha, jo një zemë, si të gjitha e madhrojnë Allahun në mëndjesë edhe në ndrramje. Të gjitha janë jo të dashura dhe të respektuara me në mesveti. Në gjatë të tillë para praktisht Allahu subhanahu wa taala, para kërkan praj neve në këtë botë, para se të kalojmë në atë botë, realisht është një mision Jo i letë, është një mision i dhe shtirë që njëriu që të gjithë ata të cilët e posëdonë në zemën për orejtis të largonë, për asuje se është një svitë që nuk është letë të përbalohet. Por, mendimin e Allahët dhe duke shishuar njërës të suksesën të cilët kanë pasur sukses në këtë aspekt, atëher me lejnë Allahët subhanu wa ta'ala, Si cili për neve duhet të jepë për pjekjet e ti Mundin e ti që zemrën e ti të shëroj me lejnë Allah subhanu wa ta'ala Pe i të gjitha këtore së mundjeve dhe defekteve eventuale Do të të vëgojmë një shemblë prej kohës e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam Kër a ishte me shokët e ti duke ndetë dhe përëthat Tash do të vijin i njeri pe i banorve të gjendetit edhe do të hyje për kësaj dere Dhe nuk dhanaj shumë hyri një njeri i cili posa kishtë marur avdes dhe uji i pikante pej mjekrës e ti dhe ato veshën ato papuqit e tia i kishtë dhe ndoshtu në krajnë e ti dhe erdo ullë në një vend. Gjithashtu të nesën menë Mëhamim i tha tash do të vije një njeri për i banove të gjennetit. Prap hyri njëti njeri në njëte në formë. Një kështë që është dhe dite në trejtë ndod Rast i ti e zgjej koreshtjen të sahabet Të dinë se si shka është kënjeri I cilë e vepran dhe, dhe një vep Që vepran dhe, dhe pra Që paska qenë ka për banorëve të gjenetit Që që të përfitojnë për i veprave ti E dhe ne të jemi për banorëve të gjenetit Dhe kështu që Abdullaj Ben Omeri Radjallahu Anhu Shka i dhe i tha Unë e këm pas një konflikt vogël me prindin tem Dhe i këm than se Trindit nuk do të vinë shpej Am Lian trice, trinat të kaloj natët e të, te, konak apo mban. Dhe kështu që ai pranai, në sasynimin e Abdullah ibn Omerit, ishte tendente se si çka po vepran këpë Allahive, që është bën për banorëve të xhenetit. Dhe kështu që po për përciell gjatë ditës, po për përciell gjatë natës, nuk po fal, më thon namaz të natës, për ashtim ku në gjatë natës ku po lëviz, vetëm se po për përkujton Allahun. Dhe po përciell një natë, po përciell dyte natë, tretë natë, kështu me radhë dhe Mas një kohë, për e thëmë të drejtën se unë azë nuk këmë e prindin tim, por ishte kureshtja që, di që, që Amir, ty, si të, Atër, të di që shka dhe prantej prej adhurimeve që pikamirë a.s. e dëshmëj për ty se ti je prej banorëve të gjennetit, atëherë më më interesoj të di që shka dhe prantej, dhe kështë që të kshalu të di që ka dhe prantej, që në spash di shka madveçantë së sana që dhe prantej, për kundra zi... Un fillova që adhurimin kënd që ti po e bën ta nënshmoj në atë në kuptimin se ne e shohim për shumë më shumë për njerëzve që bëjnë adhurim më shumë se sa ti. Ai tharë realisht adhurimi ë është ky që ti e pavë, ti i fali kohën e namazit me rregull, obligimet e të cilët i kemi ndaj Allahut i kryjmë me rregull me pepjekrim, por un para çdo herë sa të bi përmes lejt, asnjëherë nuk e vendos si kokën time në yastëqin tim vetëm se Ja u bëj halal të gjithë atëm dhe njerëzve Që nëse eventualisht një kush ka fordo për mu Me ka përgujuar mu, me ka nënçmuar mu E ka thonë dhe ka përndë një vej për që Rajlisht me ka, ka ofenduar mu Ja bëj halal Edhe gëzohem për gjdo të aritur të besimtarve Nëse Allah ja u ja ka jepën në një dërat gjelëzaj, Nëse në dë njëri kanë në një gjërë të cilin une nuk e kam Atërë për këtë nuk e gjërezaj Nëse në njëri kanë n Dhe vajnështë të tha Abdo Abdo Abdo Meni Kjo qenë ka Ajo për të cilën ne nuk kemi mundësi që të bëjmë Thjeshtë Kënë njëri e ka pastruar zemë Dhe gjithë kuj i cili e është bërë padrëjtësi Që ja ka, ja, ja, ja ka bërë ndë një padrëjtësi Gjithë njëri i cili nuk o silë njërë korekte me të Vetëm se gjithë në natë Ja u ka bërë halal Edhe ka ra që të flej Me kokë të qetë Edhe të rahatshme edhe duke mësë mbajtur në zemre ti armëtësi edhe orejtje. Gjithashtu, kërë ishte praktik e gjithë sahabëve, ne edhim fare mirë se kur edhe në Mëhajgjerin, më thonë në Medine, edhe nësartë, Mëhajgjerin ishin matë privilegjumë në atë kuptimin asaj shpërblimit e vlerës e gjitha ta, ishin, më në më përhamid e aleslami, kështë i privilegjumë në atë kuptimin e shpërblimit e gjitha të rëve pravet e mira, por asëtë njëherë nuk kanë dollur që të i kush për banorëve të ansarëve vendalive të merines që të kishtë të diçka gjelozije ose pak nëtësije në zemërën të tëre për bal asaj të cilën edhe ndështë të ata kishin nevoj për të e, si të ndalim i pak të analizojmë si ka qenë ose si kanë dhe pruar sahabet, selefet, mjërzit e dhe vatshëm në kuptimin e shërimi të zemrës, në kuptimin e kriimi të raporte dhe të shëndosha në besimtarët. E kemi i rastin e Bobekrit, kur ka qenë me disa bura duke ndajtur, edhe e Bobekrit e tha një fjallë të cilin nuk dëshiran të qitin e nëshman të ata, por fjallat të cilin e tha e Bobekrit, kishtë e mundësi që të kopëtan të dishket që ata jënë të hithërëm. Dhe për të gjini gjëtë të tilë, Në dhe të gjëj përkën bërë a.s. Dhe i thaë bë Bekrit La inë kunë të agëtabë të hum Fe inë agëtabë të rabdëk O bë Bekër Nëse ji për tërve Që i ki hithruar ata Besimtarët Dije se e ki hithruar Zotin tëndë Nëse ti e din Që i ki hithru besimtarët Dije se atëherë Kër ti ki hithruar besimtarët e që hidhruar Zotin tën. Edhe O Babek automatikisht u drejtua ka të shkoi. O vllazërt e mi, ajë ku më hidhruar unë me fialën tim, atë që ju thash, i than asesi O Babek, Allahu të fal ty. Së çani çfarë shembull i madh. Çfarë fiale e madhe. Mënis fillimisht pyetot pika me Islam. Nëse ti i ke hidhur atë, së çani, se sa është e vlefshme? Sesa është e vlefshme ngjeshmeria e besimtarit që mos të preket. Ndjenjat e tij na mos të preken. Mos në më një fjalë, mos e thuini fjalë, të cilë kemocin dorsta nuk është qëllimi i yt që ta ofendosh. Nuk është qëllimi i yt ta lëndosh, por mohuith shumë mos më ofendo se ai ka pozitë madhe tek Allah subhanahu wa taala. Atëherë, nëse ti ke hyrë atë Dije se ajkur është hidrum Edhe zotë ju jëtë është hidrum Dajteje për shkak se teje hidro dhe atë Lajle, la, është një lajkë Këtës nimi Për fjalet tona Për shprejhje tona Për vepla tona Të cilat dalin pa kur fal filteri Pa kur far kontrolimi Pa kur far menajimi Për izamërës tonë Vetëm e vetëm jeshtë të shfrymë mbërëndësinë tanë ndaj njërzëve të cilët ndështëta nuk në kanë kufar borë gjitë që të në ndështë në ndështëgjojnë fjallët e tona të pak kontroluara. Edhe prak në dhe se të ndërumë, njëriu, veçanti besimtari i cili besën Allah subhanu wa ta'ala, edhe besën ditën e gjykimit, nuk duhet të flasë dhe të më fjallët e mira ose të heshtë për ndryshe nëse ed nëse edin që e ka në nëshmuar dikan, është mëse i obliguar që të shkan faqen e ati njëriut të cilën, faqen e zemrës, të cilën dështë ta i kalon shenja të zezën, nuk të bënd që të ndohet prej tina për deri sa atë faqet e zemrës e ti, të shëndrojnë e faqet të barë. Nëse ti edin që e ki hithruar dikan, je mëse i obliguar në shkuat që rohesht, Edhe të kërkash halallat, edhe ti ashtrëgash të vërtetën, vëth asaj që ti ke dashur. Jo ja më thon, hajtë se po jam gjëst edhe nëso i dhënë. Hajtë se ska dert edhe nëso është hidhuru. Hajtë se un kam më kan tjetër mendej. Un nuk më thë se të doraj. Thjesht njeriu duhet të ketë shumë kujdes. Nëse dini njerëi ç'ka një, nu automatikisht do të shme sku, mi kërku fale, mi kërku halallat, mi arsheru atë dë vërtetën dhe dha sajna. Po edhe kundërta Edhe e kunder ta Nëse Vjen dikush të ti Që të kërkan halalak Edhe ti du është ja pranash Du është ja falesh Du është jesh imëshirëshem Du është jesh zemër zër Për ashtuja se një gjithë të til Për e kërkan Kuran i familjar Edhe dhe primtaria Mohamedit sallallahu alai vësallam Një njeri E ofendoj I benabasin Ibn Abbasi ka qen një prej shokëve të Muhammedit alayhis salam. Edhe ka qen miri prej njerëzve më të mirë të komentimeve të Kuranit, domethënieve të Kuranit. Çka kosh për qëllim për një ajet, çka kur ka zbritur ky ajet, çka është domethënia këta, në çka aludan kjo, domosht ka qen për njerëzve më të ditur në kohën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, për të cilin edhe vetë Muhammed alayhis salam i kishte lutur Allahun që Allahu t'ja japë qilësin e njohjes së kuptimeve të Koranit. Një gjatë t t të tilë, fjallë të ti nga dhe të komentime të Koranit, pëthuaj se janë të dëtyrueshme për njerëzit të cilët dëshirojnë të njohen kuptime të Koranit, vetëm se të shqyqojnë se që ka thonë Ibni Abasi dhe të komentimeve të Koranit e ajeteve të caktuara. Dhe një njeri e ofendoj. I tha, ti po më ofendojnë muë, Po unë i këmë tri cilësi I këmë tri veqori Për të cila ose tri vërtyte Që realisht Jonë për më marë lakimin E para Sahër që ledzoj Kur'an Sahër që ledzoj Kur'an Edhe e kuptoj dhe me thanin e saj Edhe di kuptimin e saj Dëshiraj që krejt mëslimanet Të din kuptimin e saj Ashtu si ku se e di e dhe one që gjerë, që një sfar zemërgjër që që një sësa modest dëshiraj që i krejtë mësliman atë të cilin unë e edine me endjen time mështë jem i dalun për i të tjerve mështë jem në atë kuptimin në dishka ma i veçant që sa të tjerve në kuptimin e dituris për të jem barabar që të gjith diturin të cilin unë e di të din edhe njerësit e tjerve edhe të tërë mëslimanet të përgjëlsit e dy të tha Gjdo gjukats I cili gjukon Në mesin e mëslimanve Unë jem i kina Qërmeve prempëtarin e ti Se aj Për e krynë një shërbim shumë të madhë Në popull Për të cilin unë shumë gëzor Mësliman kanë këshkuptime me zveti Kanë të lashe, kanë probleme Dërsa ku qkojnë të kadinja të gjukatsi Ajë gjukon si pas urnit të allot Si pas lijit të allot Dhe gjukon me drejtsi Dhe unë gëzohëm për të Se mështu ishte aj Dështë a obligime do t'i binin Dikuj tjetër E cili nuk është Gjukac E cili gjukan me drejtësi E dhe me razinë Allah E treta Kër në dëgjej për një qytet Për qytetet e të mëslimanve Që është rashi Unë gëzohëm shumë Edhe nëse to ka janë Kër unë janë është e that Subhanë Allah Pasuria janë as to ka ku jetoj është thotë edhe nëse atje nuk ka bleturi, nuk ka buqësi, nuk ka buqësi, nuk ka bleturi, nuk ka azë, do të thënë nuk kanë nevojë hiç për atësi, un gëzohem se ndoshta dikush prej muslimanëve përfiton prej atij shit, edhe pse do të thënë nevoja janë, do të ishte më permanente, do të ishte më e nevojshme se sa është atyre. Realisht këtë tregon në zamanën e së ndoshtë të tyre. Të Gjithashtu apo dëgjane njëri prej shokëve të Muhammedit Islam kur e erdhi vdekja fytyra e tij ishte e shëndretshme fytyra e tij që tkënu dhe hynin një njerëj te ai dhe i tha Vallahi nuk kam parë fytyrë më të bukur dhe më të shëndretshme se sa fytyra jote si arrit të ç'pye në momentet e vdekjes të kesh fytyrë të tillë të kesh këtë shëndretshmëri të kesh këtë bukurinë Si arite, ta me dy gjera E para nuk konfol për ato gjera të cilat nuk më kanë interesu Jë marrë me problemet e mija Jë marrë me qështit e mija Nuk jë marrë me fjallë të njerëzve Nuk jë marrë me përgojime Nuk jë marrë me thashtë të thanë Nuk jë marrë me gjera të cilat nuk jë kanë him pun mu edhe familje së teme Jë marrë veç ajo që mu më kanë interesu Edhe e dyta krejtë mëslimenve ja u këmbo halau Lajët ndërorum. Shi që një sasë merancë me dashninë njëri tjetrin. Shi që një sasë merancë me pas respekt ndaj njëri tjetrit. Jo, nëse ti kushta ka bën tani vepën të mbash në zemër edhe të shkën të zmadhu, të përkujtu, të të, të zbien, zbien me fletë për të përkujtu dhe për rit ato edhe për pa bënë mama dashitore në zemrën e tij. Shembuj të tillë tremit të, të shënt. Më në shembullin e Shekhu l Islam Ibn Taymiyah Ibn Tejmije është një për i djetarve dhe matë nëjtë të shekullit të shtatë islam Atë njëri, shokët e ti, kolekt e kanë armitsu, e kanë shantazhu jënë bosh kaktarë që e kanë shtinë burg jënë bosh kaktarë të shpifjeve të ndryshme edhe ajë për burgit përshku në zansave ti nuk lejohet për asni në zansi ten i cili ka marë vetëm një shkrojnë për mejje që me armitsu dikëm për kolegëve të mi në më armitsu që ata njërë që është tine në burg nuk gëtëzën me armitsu dhe njërën për tëre ose që me thonë dhe një fjallë të kjeshe për ata ata jënë kolegët e mi ata jënë shokët e mi ata jënë lërëzit e mi mas një kohë kur doli për i burgit i më një temje erë një pështet një, një pështetarë Et cilë kishte raportet e mira me me Ibn Taymiyah. I tha ja Ibn Taymiyah, tash ka adhur kohat që ti tu hakmerrësht, tregamë se cilët prej këtyre njerëzve dëshiron se t'i hap pos kokën u t'hëki. Tha, si është e mundur, nëse ti këta i vret, ku kimi gjet më të mirë se sa këta? Ku kimi gjet njerëz më dietar se sa këta? Këta janë dietarët tu, këta janë besimtarët, këta janë njerëzit e mirë. Sa që tregon njëri prej armiqve të ti, tij, Tejmi Temias that wallahi kisha dashur shoktë mitën gost ti kem ashtu sikurse Ibn Temia i ka përshkuar animsë të tina se çani çfarë fjalë të madhe kisha dashur shoktë mitën gost ti kem sikurse Ar... Ibn Temia i ka përshkuar animsë të tij prartysese ka qenë zemër gjallë ka qenë i dashur ka qenë human sa çka ka vdekur një repetitor e A i kryesori i cilë e ka armitsuar armit e më një temin, i në shku dhe për jepin mjështë dhe, ka vdish për viloni, të ti edhe me mjëpë mjështë dhe për një djetarë për një djetarët islam që ka vdekur, edhe e vesh me një hergjyve në ti dhe shkën të familia ti, i në goshtlan dhe e thëtë për i sotit, mumë keni prindin e dytë dhe vend të tina. La ilahi la la. E ka armitsu, e ka në shtinë bërgë, I kanë santanjo forma të ndryshme, e kanë dhënë forma të ndryshme. S'ka lë shtëpi, vetëm se si ja ka shpifur për të në fund, për shkak të një thotë djemve të familjes së tij, mua m'keni prindin e dytë. Çfarë kam, çfarë keni ju mundësi, ose çfarë keni ju nevojë, që un kam mundësi që ti ndërmajove, realisht trokitni derën time se un përjuve jam prindi i dytë. Realisht ka shumë e shumë shembuj të cilat tregojnë në zemër xhersin, e besimtarë të cilët do të ketë edhe pra të lësët të ndërum që cile për e neve është i obliguar që të luftaj me këtë së mundje të kjeqet të gjelozis, të orejtës edhe të anë mitësis mundohet që gjdoher para vetit të vendosë Kur'anin famëllart të vendosë sunetin e Muhammill al-Islam të vendosë shembojt tjil të tjilë të cilët i përmendëm edhe të, të cilët ne nuk i përmendëm rralisht tësari i besimtarve për veprat e për, për shembojt që të shiqen historin e islamit edhe mëslimenve se sa kanë qenëve për të mira është përthu e se për, imbushër me plët shemboj të til kështu që të bëjmi të dashëm dhe të respektum në mëzveti se realisht kja është pishkaceve të lumëturisht të dunjase dhe akiretit valahi valahi pëndohem në Allah ka thonë përkambir e alesilam nëse dy mëslimen nuk flasin në mëzveti Kan almitsin ndaj vjetit, kan urrëtin ndaj vjetit, veprat e tyre, çdo pra të thonë dhe çdo të ejtë që ngriten tek Allahu, ato nuk pranohen. Ato nuk pranohen tek Allahu subhanahu wa taala për arsye se ti nuk flet me atë vllën tënd. Ti që urrëtin ndaj vllën tënd, ti që i almitsin ndaj vllat tënd, atëherë mos se lejo veprat tuaja, mos se lejo imanin tënd, mos se lejo besimin tënd, mos se lejo veprat tuaja çit kthehen brap pa pe anes Allah subhanahu wa taala vetem per shkak te të smundjes tande vetem per shkak te të almisis tande vetem per shkak te të injorates tande per ball ksa i te cilin ka thon kurani famlar dije dije vllai dashur musliman se nese te vije vdekja e ti je hidhur je hidhur me vllant tan nuk flet dije se nuk llogaritesh pyeturve njerve se kan dek te mir edhe te gjitha ata njerse te cilet kan vdekur edhe nuk kanë folën me njeri me tjetin ose kanë pas hidhërimi nda njeri tjetit dijeni edhe dëshmahoni se ata njerës të tilë nuk kanë dek të mirë përket e kemi hadithin e pe kamberi sallallahu aleyhi vësallam ku thët nuk i lejohet një mëslimanit që të bojkojtojnë një mësliman ma te përse sa tri dit edhe se vdesh kënjeri e nuk ka folën sësat, ma te përse sa tri dit Dihës që kënë njëri, thotë pika me sëlam, fëmete dhe khalenar. Nëse vdesnë këtë gjendje, është hi në zgjarë të gjendje. është hi në zgjarë të gjendje. Pra dhe se të ndërum, të kemi kujdesh, të i pastrojmë zemrat tona, shpirtin tonë, gjuhën tonë, raportet tona, menjenit jetin, se asyje se...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 Çështjeve më të rëndësishme të të cilat e sulmojnë zemrën e besimtarit në kuptimin e besimtarin janë dy: gibeti dhe nemimia. Gibeti është kur njeriu e përmend një vëllatë e vetin me diçka të cilën ai nuk ka qet. Kjo është gjunaht e gjinave të llaja që njeriu duhet të ketë shumë kujdes dhe, dhe të largohet ti veprimit të tillë. Nemimia i bjen kur njerjit bajnë fjalë për njëri tjetrit. Shtin fjarë për njëri kjetin, të gjitha këtërë dy veprarën, jo njështë zakunisht gjynohat e mdha, për të cilëve duhet të ndalohet edhe të ndalohet e njëriu, Allahu edhe mas mirin, Allahu na pastroht dhe në sharot zemët dhe shvirtën toht, edhe na borë për atyre të cilëve duhet me për hirtë të ti, e, dhe projmë për hirtë njëri kjetit, të jemi të respektumë në dunjohet dhe në akret, Allahu edhe mas mirin,